Розділ 18. Гуцер. 70 градусів 5 минут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 20 листопада 1847 року. З приватного щоденника доктора Гаррі Дес Гуцера. Субота, 20 листопада 1847 року. У нас немає достатньо їжі, щоб пережити ще одну зиму та літо тут посеред криги. А повинні були б мати. Серджон забезпечив два кораблі провізією на три роки з понаднормовим раціоном для всіх матросів, на п'ять років з цілком достатнім раціоном для моряків, які щодня виконують важку роботу, і на сім років із значно зменшеним, але все ж прийнятним раціоном для всіх моряків. За розрахунками сера Джона, а також капітанів його кораблів, Крозія та Фіц Джеймса, кораблі її величності Еревус і Терор повинні були бути задовільно забезпечені їжею до 1852 року. Натомість у нас мають закінчитися останні їстівні запаси десь наступної весни. І ми всі через це загинемо. Це просто вбивство. Доктор Макдоналд на терорі вже давно сумнівався в якості консервованих продуктів і після смерті сера Джона поділився зі мною своїми підозрами. Потім негаразди із зіпсованими та отруйними консервами під час нашої першої експедиції до землі короля Вільяма минулого літа бляшанки дістали з найглибших запасів під палубою, підтвердили існування проблеми. У жовтні ми, четверо лікарів, звернулися до капітанів Крозьє та Фіц Джеймса за дозволом провести повну інвентаризацію провізії. Потім ми, четверо, за сприяння матросів, яким було наказано допомагати нам пересувати сотні й сотні ящиків, барилиці, важких бідонів на обох нижніх палубах, твіндеках та в трюмах, щоб відкрити їх і спробувати відібрані зразки, провели інвентаризацію двічі, щоб не зробити помилки. Більше половини консервованої їжі на борту обох кораблів виявилася непридатною для споживання. Три тижні тому ми доповіли про це обом капітанам у колишній каюті Сера Джона, Великий і промерзлий. Кроз'є, новий начальник експедиції, називав Фітс капітаном, хоча номінально він залишається простим командором, тож і всі інші наслідували його в цьому. На таємній зустрічі були присутні всі четверо лікарів – Фітс та Крозія. Я ще ніколи не бачив такої розлюченої людини, як капітан Крозія. Після всього я маю пам'ятати, що він – ірландець. Він вимагав від нас докладних пояснень, бо ми, лікарі, були відповідальними за запаси майна і провізії в експедиції Франкліна. З другого боку, Фіц Джеймс завжди мав сумніви щодо якості консервованих харчів і сумлінності постачальника провізії. Він був чи не єдиним членом експедиції або й адміралтейства, хто вголос висловів такі застереження. Але Кроз'є відмовлявся вірити, що такий акт злочинного шахрайства взагалі був можливий на кораблях Королівського флоту. Джон Педі, головний лікар Кроз'є на терорі, мав найбільшу вислугу років у морі з усіх нас, чотирьох офіцерів медичної служби. Але більшість з них пройшли на борту корабля її величності Мері разом з боцманом Кроз'є Джоном Лейном. І було це на Середземному морі, де консерви становлять лише незначну частину суднових продовольчих запасів. Так само і мій номінальний начальник на Еребусі, головний лікар Стівен Стенлі, ніколи не мав справи з такими великими кількостями консервованої провізії. Як людина, що переймалася різноманітними дієтами через необхідність запобігти цинзі, доктор Стенлі просто втратив дар мови від шоку, коли наша інвентаризація встановила, що майже половина залишків консервних банок з їжею, овочами, м'ясом і супами були зіпсованими або, інакше кажучи, втраченими тільки доктор Макдональд, який співпрацював з містером Хелпманом, секретарем капітана Крузія, під час заготівлі провізії, мав пояснення такого стану справ. Як я вже писав, у цьому щоденнику кілька місяців тому, окрім 10 тисяч бляшанок тушкованого м'яса на борту Еребуса, наш консервований раціон включає варену та смажену баранину, телятину і широкий вибір овочів, включаючи картоплю, моркву і пастернак, різноманітні супи і 9430 фунтів шоколаду. Алекс Макдоналд, який був медичним представником нашої експедиції, взаємодіяв з капітаном-суперінтендантом Дептфордських продовольчих складів та з таким собі містером Стівеном Голднером, постачальником продовольства, який уклав контракт з нашою експедицією. У жовтні Макдоналд доповів капітанові Крузіє, що четверо підрядників визначили ціну на постачання консервів для суднових запасів експедиції «Сара Джона» фірми Хогарта, Гембла, Купера і Авеса та вже згаданого містера Голднера. Макдоналд повідомив капітанові і здивував решту з нас, що ціна, запропонована Голднером, була вдвоє меншою за ціни трьох інших, значно відоміших постачальників провізії. А понад те, в той час, як інші підрядники бралися поставити харчів впродовж місяця чи трьох тижнів, Голднер пообіцяв негайну поставку з безкоштовним пакуванням та перевезенням. Така негайна поставка, звісно, була б неможливою, і ціна Голднера була б для нього збитковою, якби продукти були заявленої якості і належно приготовані та упаковані так, як обіцялося. Але ніхто, очевидно, крім капітана Фітс не звернув на це уваги. Адміралтейство і три повноважні представники Служби географічних досліджень, залучені до відбору продуктів, крім досвідченого інспектора Дептвордських продовольчих складів, негайно рекомендували прийняти пропозицію Голднера на всю суму контракту – більш ніж на 3800 фунтів стерлінгів. Ціле багатство для будь-кого, особливо для іноземця, яким, пояснював Макдоналд, і був вищезгаданий Голднер. Його єдиний консервний завод працював, за словами Алекса, у Голадці. Голднер отримав одне з найбільших замовлень в історії Адміралтейства – 9500 бляшанок консервованих м'яса та овочів вагою від 1 до 8 фунтів, а також 20 тисяч бляшанок супів. Макдоналд приніс один із рекламних проспектів Голднера. Фіцджеймс Джеймс одразу його впізнав, і від його розглядання в мене потекла слина. Сім видів баранини, дванадцять рецептів телятини, тринадцять сортів яловичини, чотири різновиди ягнятини. В переліку були тушковані зайці, білі куріпки, кролики з цибулею або під соусом карі, фазани і півдюжини інших різновидів дичини. Якби служба географічних досліджень забажала море продуктів, Голднер брався постачити консервованих лобстерів, тріску, м'ясо вестендійської черепахи, філе лосося і ярмутських копчених оселедців. Для гурманів усього за 15 пенсів Голднерів проспект пропонував фазанів у трюфелях, телячий язик під пікантним соусом і яловичину по-фламандському. Насправді ж, сказав доктор Макдоналд, зазвичай ми отримували солену конину в конячих барельцях. Я вже достатньо довго пробув на флоті, щоб розуміти морський сленг. Конина замість яловичини траплялася так часто, що матроси почали називати бочки з нею конячими. Але солонину вони їли охоче. Проте Голднер ошукав нас значно серйозніше, продовжував Макдоналд, звертаючись до посинілого від люті капітана Крозіє і командора Фіц Джеймса, що сердито кивав. А він підсунув нам дешевші продукти в бляшанках з етикетками від набагато дорожчих. звичайну тушковану яловичину під етикеткою тушковані стейки, наприклад. Перша коштувала 9 пенсів, але він продав її за 14, замінивши етикетки. Ради Бога, чоловіче, вибухнув Кроз'є. Та кожен постачальник продовольства намагається таким чином надурити адміралтейство. Обман військово-морського флоту так само давній, як Адамова крайня плоть. Це не може пояснити, чому ми раптом залишилися майже без їжі. Ні, капітане, не може, продовжував Макдоналд. Але процес приготування консервів і запаювання бляшанок може. Що-що, перепитав ірландець, намагаючись опанувати себе. Обличчя крозіє то червоніло, то блідло під поношеним кашкетом. «Приготування і запаювання», – повторив Алекс. Бо щодо приготування, містер Голднер вихвалявся патентованим процесом, в якому він додавав велику кількість нітрату соди, кальціум хлорид, у гігантські чани окропу, щоб збільшити температуру обробки. Перш за все, щоб її пришвидшити. «І що з цим не так?» – запитав Круз'є. «Поставка запізнювалася від самого початку. Потрібно було щось робити, щоб розпалити вогонь під дупою Голднера. Його патентований процес пришвидшив події». «Так, капітане», – сказав доктор Макдоналд. «Але вогонь під дупою Голднера був гарячішим, ніж вогонь, на якому квапливо обробляли м'ясо, овочі та інші продукти перед консервацією». Багато медиків вважають, що за умови належного приготування їжі знищується шкідлива мікрофлора, яка може спричинити хворобу. Але я особисто бачив, як готувалася їжа Голднера, і він обробляв м'ясо, овочі та супи недостатньо довго. «То чому ви не доповіли про це представникам Служби географічних досліджень?» – вибухнув Крозіє. «Він доповів», – стомлено сказав капітан Фіцджеймс, Джеймс. «І я також». Але єдиним, хто до нас дослухався, був інспектор Дептфордських продовольчих складів, а він не мав права голосу під час ухвалення остаточного рішення. Тобто ви хочете сказати, що більше половини наших продуктів зіпсувалося протягом останніх трьох років через порушення вимог до їх приготування? Обличчя кроз'є і далі поперемінно вкривалося то червоними, то білими плямами. Так, сказав Алекс Макдоналд, але також винне, на нашу думку, неякісне запаювання. Запаювання бляшанок? – перепитав Фітс Джеймс. Його підозри щодо Голднера, вочевидь, не поширювалися на технічний бік справи. Так, командоре, – відповів помічник лікаря з терору, – консервування продуктів у бляшанках є недавнім винаходом і вражаючим відкриттям сучасної епохи. Але за кілька років вживання консервів у їжу ми дізналися достатньо, щоб переконатися. Ретельне запаювання швів на циліндричних банках вкрай необхідне для обезпечення їхнього вмісту від псування. І люди Голднера неналежним чином запаювали ці банки? – запитав Крозіє низьким голосом, що скидався на загрозливе гарчання. Такими є десь 60% банок, які ми перевірили, – сказав Макдоналд. Внаслідок неякісного запаювання шви виявилися негерметичними, а негерметичність швів, очевидно, пришвидшила процес гниття нашої консервованої яловичини, телятини, овочів, супів та інших продуктів харчування. Але як таке стало можливим? – запитав капітан Крозьє. Він тряс своєю великою головою, як людина оглушена ударом. Ми дісталися полярних вод невдовзі після того, як полишили Англію. Я думав, що тут було достатньо холодно, аби зберегти будь-які продукти до судного дня». «Аж ніяк», – відказав Макдоналд. Багато з тих 29 тисяч голднерових банок, що залишилися, просто розірвалися. Інші вже здулися від газів, що виділяються у результаті процесу гниття продуктів усередині бляшанок. Ймовірно, якісь шкідливі випари проникли в банки ще в Англії. Можливо, якісь мікроскопічні організми, ще невідомі медицині та науці, потрапили в банки під час транспортування або навіть на Голднеровому консервному заводі. Крозьє ще більше насупився. Мікроскопічні організми? Давайте обійдемося тут без фантастики, містера Макдоналд. Помічник лікаря тільки знизав плечима. Може це і звучить фантастично, капітане, але ви не провели сотень годин з горбленим над окуляром мікроскопа, як я. Ми ще погано розуміємо, чим є ці мікроорганізми, але я вас запевняю, що якби ви побачили, скільки їх копошиться у простій краплі питної води, ви б одразу подивилися на речі тверезим поглядом. Обличчя Кроз'є, що на той момент набуло свого звичного кольору, знову розчервонілося на зауваження, яке могло бути натяком на його часто аж ніяк не тверезий стан. «Гаразд, частину їжі зіпсовано», – сказав він різко. «Що ми можемо зробити, аби переконатися, що решта продуктів безпечна для споживання моряками?» «Я прочистив горлянку». Як ви знаєте, капітани, літній раціон матросів складався з одного з чвертю фунта солонини на день, порції овочів, а це лише одна пінта гороху, і трьох чвертей фунту ячменю на тиждень. Але вони отримували денну порцію хліба та галет. Коли настала зима, для випікання денної пайки хліба борошна витрачалося на 25% менше, щоб зекономити вугілля. Якщо ми просто почнемо готувати їжу з консервованих продуктів, які залишилися, піддаючи їх тривалій термічній обробці, і відновимо випікання хліба, це допоможе нам не тільки вберегтися від отруєння зіпсованими харчами, але й убезпечить від цинги. Неможливо, огризнувся Крузія. Вугілля нам ледве вистачить для опалення обох кораблів до квітня. Якщо ви не вірите мені, запитайте механіка Грегорі чи механіка Томпсона тут, на терорі. «Звісно, я вірю вам, капітане», – сумно промовив я. «Я вже говорив з обома механіками. Але без тривалої теплової обробки залишків консервованих продуктів наші шанси потруїтися ними дуже високі. Нам залишається тільки викинути цілком пошкоджені банки і уникати погано запаяних бляшанок. Це катастрофічно зменшить наші запаси харчових продуктів». «А як щодо спиртових плиток?» – запитав Фітс Джеймс, трохи просвітлівши обличчям. Ми можемо використовувати похідні спиртівки, щоб прокип'ячувати супи та піддавати термічній обробці продукти сумнівної якості. Макдоналд похитав головою. Ми вже вдавалися до цього, командоре. Доктор Гуцер та я експериментували з підігріванням бляшанок з так званою тушкованою яловичиною на патентованих пристроях для приготування їжі, тобто на спиртових плитках. Пляшки ефіру ємністю в пінту не вистачає навіть на те, щоб при низькій температурі повністю підігріти їжу. Окрім того, нашим санним загонам, або й усім нам, якщо доведеться покинути корабель, знадобляться спиртові плитки, щоб розтоплювати сніг та лід для отримання питної води, коли ми опинимося на кризі. Тож нам потрібно економно витрачати ефірний спирт. «Я був з лейтенантом Гором під час нашої першої санної експедиції до землі короля Вільяма, і ми щодня користувалися спиртовими плитками», – тихо додав я. «Їхнього вогню вистачало лише на те, щоб розігріти консервовані супи, перш ніж на них накинутися з голоду. Їжа була ледве теплою». Запала тривала мовчанка. Ви доповіли мені, що понад половину консервованих продуктів, на яких ми розраховували протриматися наступний рік, а якщо доведеться той два, зіпсовано, сказав нарешті Крозія. У нас бракує вугілля, щоб піддати зіпсовану їжу ретельній термічній обробці на великих патентованих плитах Фразера чи, бодай, на менших залізних плитках з вельботів. І ви кажете, що у нас недостатньо рідкого палива для використання спиртових плиток. «Що ми можемо зробити?» Ми п'ятеро, четверо лікарів і капітан Фітс Джеймс продовжували мовчати. Єдиним виходом було покинути корабель і шукати гостинніше місце, бажано на узбережжі десь південніше, де ми могли б вполювати свіжу дичину. Наче прочитавши наші думки, Крозє усміхнувся. «Це була неповторна ірландська усмішка», – подумалося мені. І сказав. Проблема в тому, що на борту обох кораблів немає жодного досвідченого мисливця, навіть серед наших шановних морських піхотинців, здатних упіймати чи вполювати нерпу або моржа, навіть якщо ці створіння знову порадують нас своєю присутністю, або підстрелити велику дичину, таку як карибу, яких ми втім теж не бачимо. Ми й далі мовчали. Дякую за вашу старанність і докладені зусилля під час проведення інвентаризації, а також за відмінну доповідь містера Педі, містера Гуцер, містера Макдональда і містера Стенлі. Ми продовжимо відбирати бляшанки, які ви вважатимете надійно запаяними і безпечними, відокремлюючи їх від тих, які запаяні незадовільно чи здулися, лоснули чи якось інакше зіпсувалися. Ми залишимося на нинішньому раціоні в дві третини від нормального до різдва, після якого я запроваджую суворіші обмеження в харчуванні. Ми з доктором Стенлі натягнули цілу купу наших зимових вдяганок і піднялися на палубу, щоб провести доктора Педі, доктора Макдоналда, капітана Крозьє та почесну варту з чотирьох матросів, озброєних рушницями, які вирушали крізь темряву ночі у свій довгий шлях додому на терор. Коли їхні ліхтарі та смолоскипи зникли у сніговій заметілі, Стенлі нахилився до мене і прокричав у закутане вухо, намагаючись заглушити завивання вітру у снастях і постійний тріски стогін криги, що тиснули на борти Еребуса. Було б не зле, якби вони втратили з виду каєрне і заблукали на шляху додому, або якби та тварюка серед криги дісталася до них цієї ночі. Я повернувся і з жахом витріщився на головного суднового лікаря. «Смерть від голоду страшна річ, Гуцер», – продовжував Стенлі. «Повірте мені, я бачив її в Лондоні, і я бачив її після трощі, Смерть від цинги ще гірша. Було б краще, якби та істота схопила нас усіх цієї ж ночі». Потім ми спустилися вниз до мерхтливого полум'я, що вже вріло в темряві нижньої палуби, лише на дрібку теплішої за те дантівське дев'яте коло, що було посеред арктичної ночі надвору.